Знизнув плачима, одімкнув шухлядку і дістав три кредитки. «Так буде краще», – сказав Білявий. «Ви хочете, отже, знати, де тепер офіцер резерву Вінсент Поль? Ви хочете також знати, у кого дев'ять тисяч франків експедиційних грошей? Вам би цікаво було також знати, чи може ще повернутися Франсуа Дені і наробити вам неприємностей з Каміллою. «Ви певні того, що Вінсент-Поль утік із грішми, що його заарештовано в Лондоні, і що він утік у друге?» «Так», – сказав похапливо Дювар'є і підсунув до білявого кредитки. «Кажіть, будь ласка, швидше!» Він подивився на двері. «Де ви кажете тепер, Вінсент?» «Він перед вами», – спокійно відповів Дюваль, і, скориставшися з того, що Дювар'є, мов, окам'яніли, откинувся назад, він загріб кредитки і сховав їх акуратно в кишеню. Дюверьє кинувся до шухлядки, але Дюваль схопив його плече, мов залізними обцейками, і посадовив на стільця. Заспокойтеся! Вінсент Поль, Франсуа Дені та всі учасники експедиції згнили давно в болотах Конго. Гроші ви не побачите, бо вони потрібніші для іншої справи, ніж ловити мавпи для вашого борделю. «Ваші три тисячі я, згідно з умовою, забираю собі». Дювар'є худко кинув вогненний погляд на телефон. Білявий ледве помітно всміхнувся. «Бувайте здорові, маєстро!» Він витяг з дверей ключа і повернувся до виходу. В цей момент Дювар'є витяг з шухлядки бравнінга. Та Дюваль отстрибнув убік і спритним рухом вихопив з його рук револьвера. «Я би ще раз рекомендував вам заспокоїтись, маєстро», – сказав він. «Бувайте здорові, бережіть свої нерви». У дверях зокола клацнув ключ. Дювар'є кинувся до телефону і включив його тепер насправді, але телефон не відгукався. Погляд на дріт, Дюваль перерізав дріт коло дверей, як увіходив. Дювар'є кинувся до вікна. На вулиці нікого не було. Коло Савояра, що чоботи чистить, стояв одноногий каліка і з солодким почуттям дивився на свій чобіт, що виходив блискучий, як сонце з-під рук хлопчика. В цій хвилі до каліки підійшов Дюваль, і щось йому передавши, подався, не кваплячий сегеть. Дювар'є барабанив кулаками полукітникові, Нарешті він розчинив вікно і гукнув до Каліки, що вже був збирався йти. «Слухайте, зайдіть до мене, я дам вам три франки». Каліка скривив зневажливу гримасу і пошкандибав собі вулицею. На прощання він показав маестрові загальновідому символістичну фігуру з трьох пальців. «Ми покинули ясну особу містера Маклейстона» в недобрім гуморі після кількох невдач із протеїном, зедіт, нарешті з падінням акцій. Просто від людинолюбного професора Месеві його ясновальмошність опинилися в лондонському шикарному кафе. Кафе славилось тим, що та дівчина в лакових туфлях – це велика княжна, кузина імператора Миколи. А отой віспуватий незграбний суб'єкт – колишній Полюбовник імператриці Марії. Вони виконували таким чином в Англії труд повинність, від якої втікли з радянської Росії, містер Лейстон жестом покликав до себе нефарбовану імператорову кузину і ввічливо запропонував їй розділити з ним вечерю. Сидячи за столом, він мав утіху почувати її ноги на своїх. Спочатку. Він намагався перевести розмову на політичну тему. Але Велика княжна безапеляційно заявила, що говорити на цю тему нема чого, і що більшовики, як вона знає від своїх вірнопідданих, не протягнуть і півроку боротися з голодом і з православієм. Розмова перейшла на інші цікавіші теми, і за півгодини містер Маклейстон та Велика княжна подалися до окремого кабінету. Досвідчений американець із задоволенням констатував, що його партнерка знає всякі штучки нагірші від паризьких дівчат, хоча й не вийшла проти них своїм тілом. Вона з милою посмішкою з'ясувала зацікавленому мільярдерові,